היפופוטם! 60 שניות על מים מינרליים. בדחנים מאוניברסיטת ברנוח, הזמינו לארוחת צהריים אוכל מקסיקני. בכדי להרוות את צמאונם אחרי הארוחה, שתו מים מינרליים. לפתע, קם אחד המדענים, פתח את פיו, ואמר... רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית! אני כבן 70 שנה ולא... אמר מדען שני לשלישי. מה הזמנתם אותו? הוא תמיד יוצא בושות, חלק. ואז קם מדען רביעי ואמר... ראו, לבקבוק הזה יש מוזר. בואו נצא ונגלה, מדוע? בואו נקים משלחת לאנטארקטיקה. מה אתם מסתכלים עליי? תמיד מקימים משלחות לאנטארקטיקה. אולי לפולין? אתם רוצים להוציא משלחת לפולין? זאת הבעיה, לא לעשות את זה בי"א. לבסוף יצאה המשלחת לכל העולם, עד שהגיעה למקום בו יוצר הבקבוק. לחצר האחורית של בית קומות בשכונת בוקובינה. שם יש ברז בחצר. מה זה? שאלנו את האיש שעמד שם. אה, <אז>, זה מים מה, מנהרלים מהברז שאנחנו משווקים. ענה האיש. אבל כתוב שזה מי מעיין, התעקשנו. לא, זה רחב המעיין 9 פה! ולמה כתוב מים מינרלים? תראה לי זה? לא, זה מניר אלים כתוב פה, מניר אלים! מה, אתה רוצה להלשין עליי? אז תלשין! יש מישהו שטוען את המים האלה? תראה, הברז לא נסגר טוב, אז בא תמיד כלב ומלקק. אז אנחנו בודקים, אם השתן סדיר, אז הכל בסדר. אתה רוצה להלשין? לא, אל תלשין עלינו, בחייאת! אה, בחייאת! אין ברירה, אני חייב לדווח. בחייאת! נו, מה אתה חושב שאם תגיד לי הרבה פעמים בחייאת אז זה יעזור לך? בחייאת! אוקיי, לא נמשיך. אלה היו 60 שניות על מים מינרלים. תודה! אין בעיה. היפופוטם. תים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il.